Karibu mpenzi msikilizaji na mfuatiliaji wa makala za afya. kwa jina naitwa Dr. Mapesa. Leo nimeweza kutembelea katika ofisi za Health Eating Academy na kuweza kukutana na Dr. Boazi Mkumbo. Dr. Boazi Mkumbo amekuwa ni chachu ya jamii kwa sababu anakuwa anasaidia sana magonjwa ya rishe au kwa kitatanifu magonjwa tabia. nitafanya naye mahojiano mafupi ili kuweza kujua anaisaidiaisaidia vipi na nini maana ya magonjwa tabia karibu dr Boazi asante sana dr Mapesa na nafurahi sana siku leo kujumuika nas katika studio zetu za the healthy eating academy na sana ujio wako pia nafurahi kwa ujio ambao unahitaji kupata maarifa zaidi kwamba kwa nini sasa jamii uh, imehujumu vya kula vya wanga na kwa nini jamii nataje sana tuifundishe namna gani ya kuishi katika misingi sahihi ya lishe na kukaribisha sana siku ya leo. asante ah, ah, sana Dr. Mkumbo. Ah jamii ingependa kuelewa ah, unapozungumzia magonjwa ya lishe au magonjwa tabia unamaanisha nini ah, magonjwa ya lishe au magonjwa tabia haya ni magonjwa yasiyoambukiza ni magonjwa ambayo yanasababishwa na kutokuwa na mpangilio mzuri wa vyakula unaozingatia eh, kwenda kukulinda na maradhi mbalimbali ya lishe. Kwa inaweza kuwa una upungufu wa viini lishe au inaweza kuwa kwamba umezidisha vyakula ambavyo ni viangamizi vya mwili wako. Uh, ungeweza sasa kutajia mifano ya magonjwa ya lishe. Ya mifano ya magonjwa ya lishe ipo mingi lakini inaweza nikataja magonjwa ambayo eh ee, yanapatikana hapo kat... ya ni magonjwa ambayo ni, mbao ni ya kawaida wengi wao tunayajua ee, ni kama vile uzito mkubwa au kitambi ee, na pia kuna shinikizo la damu kuna kisukari kuna mvurugiko wa homoni za kike kuna pumu ya ngozi ee, na magonjwa mengine kama vidonda vya tumbo ukosefu wa nguvu za kiume ukosefu wa shauku ya tendo la ndoa kwa wanawake hayo ni baadhi tu ya magonjwa ambayo tunaweza tukasema kwamba ni magonjwa sio ya kuambukiza yanasababishwa na lishe mbovu isiyozingatia afya. Ah, uh, wa msikilizaji, leo tunaenda kuongelea uhusiano wa wanga na magonjwa ya lishe. Uh, ni, napenda ninawapenda nikukaribisha sasa Dr. Boaz Mkumbo uweze kutupa uhusiano kati ya wanga na uh, uzito mkubwa au kitambi. Uh, mimi siku ya leo napenda tu nikwambie daktar Mapesa kwa miaka yote tumeambiwa kwamba ili mtu aweze kupungua uzito anahitaji hasabu calories. Kwa hiyo ina maana ni kwamba elimu yetu ilichokuwa inazingatia ilikuwa inapima kwamba wingi wa calorie ndio unaotufanya sisi tunenepeana ndio tufanya sisi tule kiasi hiki. Kwa hiyo jamii sasa hivi imenenepa kwa sababu tu eh, Tumefata elimu ya kwamba eh, mwenye uzito mkubwa amekula calories nyingi. Kwa hiyo na tukai, mbio kwamba njia pekee ya kuweza e, kuhakikisha kwamba tunaondokana na kitambi tunahitaji tupunguze kiwango cha calories zinazoingia au tuhakikishe kwamba zile calories zinazoingia tufanye nini? Tufanye mazoezi ili tuweze kuziunguza. Kwa jamii imekuwa ikihakikisha kwamba inejinyima kula na imejitambua jamii kwamba jamii imenenepa kwa sababu wao ni walafi. Kwa na sisi watu kiona mtu anapita katika jamii ni mnene tunamchukulia ni mlafi pia jamii yetu inafanya mazoezi kwa sababu jamii imeshapokea eh, lawama kutoka kwa watumishi mbalimbali au wataalamu mbalimbali wa afya wanaoidhinisha uh, sentensi ya kwamba mtu mwenye uzito mkubwa ni kwamba ni mvivu wa kutofanya mazoezi kwa hiyo jamii imejitahidi kweli kweli kuhakisha kwamba inahamasika kufanya mazoezi kwa kwa hali na mari, ili kuweza kuunguza kiwango cha calories zinazoingia mwilini ili kusiwepo na calories zinazobaki ambazo zinahifadhiwa kama mafuta elimu hii ya calorie ambayo ilitolewa na Von Norden ilikuwa inasema kwamba Eh, uzito mkubwa ni kutouhiana kwa calories zinazoingia eh, na calories zinazotumika. Kwa hiyo zile calories zinazoingia zinakuwa nyingi, zile calories ambazo zinatumika zinakuwa kidogo. Kwa hiyo kuna kuepo na mabaki au kuna kuepo na kubaki kwa calories ambazo zinaenda kuhifadhiwa kama mafuta. Huyu mtu alisema kwamba eh, calorie is a calorie. Maana yake ni kwamba haijalishi unakula aina gani ya chakula, iwe ni wanga, iwe ni proteini, iwe ni mafuta, yeye alichoangalia ni calorie is a carol. Sasa katika sayansi hii ya vyakula vya wanga, e, mimi tena siendi kukumfundisha mtu au siendi kukupa elimu ya ya kwamba unaweza kupunguza uzito kupitia kupitia e, kuhesabu calories. Hapana. E, tunaenda kujifunza sasa namna gani unaweza kupunguza uzito kwa kuangalia e, vitu makini kabisa ambavyo ni homoni Uh, tunapokuwa tunaangalia homoni jinsigani gani zinasababisha kitambi. Uh, hapa ndipo sasa tutakuja tuangalie kwa kina jinsigani uh, jinsi gani vyakula vya wanga vinatutengenezea kitambi. Na unapoangalia kwamba nini bin, nini kinachomsababisha binadamu anakula kupindukia actually ni homoni zinazomskuma si mtu binafsi anayetaka kula kwa hiyo uh, kula kupindukia sio willing Willingless ya mtu yani sio sio yani sio ile hali ya kujitakia mtu anaamua tu kwamba mimi nataka nile kupindukia hapana ni hile zile homoni za yule mtu zinamsukuma kula kupindukia uvivu wa kutofanya mazoezi unajisikia mwili mchovu muda wote un kufanya mazoezi hapa na pale upumzi unakosa hizo zote ni kwamba ni dalili za kitami. Kwa hiyo mimi huwa nasema kwamba uz, e, kula kupindukia na uvivwa wa kutofanya mazoezi sio visababishi vya kitambi bali ni dalili za kitambi. Kwa hiyo unapokuja katika hapa tunataka tuangalie ni vyakula gani ambavyo vinasababisha umwili uhifadhi mafuta kuna napokuwa tumekuja kuangalia katika msuala zima la homoni tunaweza tukangalia ya insulini, homoni ya grelin homoni ya leptini, homoni ya cortso homoni zote hizi huwa zinahamasisha mwili kuhifadhi mafuta na ukiangalia vyakula vya wanga eh, au vyakula vya sukari ni vyakula nambari moja, ambao vina vinausisimua mwili kutengeneza kiwango kingi cha homoni hizi mfano eh, unapokula labda E, wali mweupe umemaliza kula wali wako pale pa e, home baada ya saa moja, ukikuja ukija kupima kiwango chako cha sukari utakikuta kiko juu kwa hiyo Hormoni ya insulini pia huwa inachovya, inamwagwa kwenye damu na kongosho pale tu panapokuepo na chakula. Na inapomwagwa lengo na madhumuni ni kwenda kushusha kiwango cha eh, sukari kilichovya kwenye damu au kwenda kuhifadhi ile sukari iliyozidi kwenye damu kuwa katika mfumo wa mafuta ili iweze kutumika hivyo baadaye. Kwa hiyo eh, kiujumla ni kwamba eh, vyakula vya wanga huwa vinaenda kusisimua mwili kutengeneza homoni inayohifadhi mafuta. Ambapo nambari na moja ya homoni hizi zinazo mafuta ni homoni ya insulini. Na sote tunajua kwamba eh, shughuli za mwili zote za binadamu huwa haziendeshwi kwa kutegemea kiwango cha chakula kilichopo lakini huwa zinaendeshwa kwa kutegemea kiwango cha homoni na, na vimengenya chakula kwa hiyo ndio maana sasa mimi naamini kwamba vyakula vyote ambao vinahusisimu mwili kutengeneza homoni zinazohifadhi mafuta yani fat storing hormone mfano hormoni ya insulin, homoni ya kotso, homoni ya leptin, homoni ya ghrelin au hunger hormone ambayo inasisimua we kwa muda wote unapigana miereka na njaa. Vyakula hivi vyote ninavoweka kuweka katika kundi moja naweza nikasema vinahamasisha kitambi. Sasa ukija ukiangalia kwamba kati ya makundi makuu matatu ya vyakula vyakula vya proteini, vyakula vya mafuta eh, na vyakula vya wanga. Chakula cha wanga ni chakula nambari 1 kina kinohusisimua mwili kuhifadhi mafuta eh, kwa wingi zaidi kwa sababu ni vyakula ambavyo vinaongoza kwa kusisimua kongosho kutengeneza au kumwaga homoni ya insulin kwa wingi kabisa. Vyakula vinavyofuata ni vyakula vya protein na vyakula ambavyo haviusisimui kabisa mwili kutengeneza homoni ya insulin ni vyakula vya mafuta. Kwa hiyo hapo ndipo naweza nikakwambia kwa mimi naangalia kwamba au mimi nasema kwamba wanga na sukari au ndio kisababishi nambari moja e, cha kitambi e, na uzito mkubwa kuongezeka bila sababu za msingi na huwezi ukaondoka ukaondokana na tatizo la kitambi kama usiposhushwe kiwango cha homoni hizi kwa ndiyo ndio maana nimekuwa nikisema kila siku kwamba vyakula vya wanga au sukari ni vyakula nambari moja visababishi vya kitambi asante sana Dr. Boaz Mkumbo kwa maelezo yako mazuri. mpenzi mtazamaji huyu alikuwa ni Dr. Boaz Mkumbo akijaribu kuelezea uhusiano wa vyakula vya wanga na uzito mkubwa au kitambi. ningependa kumuliza Dr hapa swali moja kwamba unaisaidia vipi sasa jamii kuweza kuondokana na tatizo hili? Unatumia vitu gani kuweza kuisaidia jamii kuweza kuondokana na tatizo la uzito mkubwa au kitambi? Actually hakuna e, magic power yoyote ambayo unaifanya na hakuna gharama zozote ambazo wanazifanya ndio maana katika programu yangu ya the healthy eating academy wanasema kwamba jiko lako linaweza kuwa tiba e, ya maradhi yote ambayo yamekuwa yakikufanya una, unasugua benchi kila siku ukitafuta huduma mbalimbali za afya Ee kwa hiyo ninachokifanya ni kwamba tunakufundisha tu sasa ubadilishe ule mtizamo yani kikubwa na kutibu ule mtizamo ulio nao Eh ule mtizamo wako utakapo badilika, ukaacha kuendelea kuhujumu. Eh tatizo kwamba sisi vyakula vya wanga ni vibaya lakini tumevizihujumu, tumevizikorapti. Eh kwa hiyo kama umecorrupt vyakula vya wanga nitakusii sasa upunguze vyakula vya wanga. Vyakula vya wanga ni vipi? E, vyakula vyote vinavyotokana na nafaka. Eh labda mahindi, mtama, e, mchele, uwele na mambo mengine huko. E, kingine upunguze pia vyakula kama viazi mvilingo, viazi vitamu, hivyo na ngano. Ngano pia na zenyewe upunguze. Unakapofunguza hivyo vyakula itanisaidia mi Pia unatukushauri upunguze matumizi ya sukari, aidha sukari nao kwenye matunda au sukari inayopatikana katika juisi mbalimbali zinazotengenezwa viwandani. Kwa hiyo huwa na sana jamii yangu kwamba iondoe. Kikubwa huwa natibu mtizamo wa watu uliopo kichwani. Kwa sababu watu wengine wanakuambia kwamba oh vyakula vya wanga ukila hata usukumani wanakuambia kwamba ukila vyakula vya wanga. Hata sasa ile wanga ambayo haijakobolewa hata mtama unakuwa na nguvu maradufu, ambavyo ambapo sio kweli kwa sababu gramu moja ya vyakula vya mafuta huwa inatoa kilo tisa, 9 ambapo gramu moja ya vyakula vya wanga inatoa kilo calories kwa hiyo kwa maana hiyo ni kwamba vyakula vya wanga e, viko e, vina upungufu wa nishati zaidi ya mara mbili ukilinganisha au chini ya mara mbili ukilinganisha na vyakula vya mafuta. Kwa hiyo mtu anapotumia vyakula vya mafuta Gram moja tu uh, anakuwa na nguvu mara zaidi ya maradufu zaidi ya maradufu ya yule mtu ambaye anatumia vyakula vya wanga. Kwa hiyo unaweza kabisa ukaishi vizuri tu eh, endapo ukipunguza vyakula hivi au ukaacha kuhujumu vyakula hivi na pia ukakumbuka kundi lingine la vyakula kama vyakula vya protini na vyakula ambavyo vya mafuta ambavyo ni mafuta salama kwa afya. Uh, asante Dr. Boazi Mkumbo kwa maelezo yako mazuri. Ah uh, nafikiri wa wa wafuatiliaji wa, wa, wa, wa, wa, wa makala hizi watakuwa wamekuelewa nini unachokimaanisha. Uh, kwa sasa ningependa tuongelee pia uhusiano uh, wa wanga na ugonjwa wa shinikizo la damu au uh, wengi hupenda kutambua kama pleasure okay. Asante sana bwana Mapesa. He, siku zote tumekuwa tukiambiwa kwamba wewe una shinikizo la damu. E, mtu akisikia kwamba unashinikizo la damu na akiambiwa the way huwa tunaita kwa kitaalamu pathophysiology, the way ugonjo ule unavyokuwa e, na mara nyingi sisi wataalamu wa afya huwa tunachukulia mara nyingi kwamba mtu anapokuwa na shinikizo la damu e, asilimia kubwa ni kwamba ile mishipa imekuwa miembamba. Kwa hiyo yani ile tundu linalopitisha damu e, katika mishipa inaosukuma damu katika pressure kubwa yani shipa ya arteri maana yake ni kwamba ile tundu limepungua there is narrowing of the lumen of the arteries kwa hiyo hiyo ndio inaosababisha watu wengi wanasema kwamba huyu mtu ana Lakini pressure inaweza ikasababishwa na vitu vingi. Inaweza kuwa ni sababu hiyo kwamba mafuta mabaya ambayo yanarundikana katika mishipa ya damu tunaita atherosclerosis ambayo inasababisha kwamba ile mishipa inakuwa migumu, haiwezi kusinyaa na kutanuka vizuri kuruhusu damu ipite. Lakini pia inaweza ikawa eh, na inawezekana kitu chochote ambacho kinasababisha zile kuta za mshipa damu zinavimba tunaita endothelial inflammation of the blood vessels zile kuta zinapovimba zinaweza zikasababisha pia inapelekea e, ile tundu linalopitisha damu inafanya nini Linapungua kwa hiyo damu inakuwa inapita katika kasi kubwa lakini pia shinikizo la damu kwa, kwa, kwa namna nyingine inaweza kusababisha na mrindikano wa maji au ongezeko kubwa la plasma volume hii ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni fluidi ambayo inakuwa excess ambayo haitakiwi iwemo lakini wewe unakuwa unabakiza hivyo vitu. Kwa hiyo vi, vi, vi, uh, ni vitu vikuu vitatu ambavyo vinasababisha pressure. Lakini nilitaka niongee kidogo kuhusu hivi vitu. Ah Dr. Boazi, kabla hujaendelea, nafikiri jamii imekuwa ikielewa kwamba Uh, mafuta mabaya uh, ambayo huenda kuingia ndani ya mifu, wa, wa, wa, ndani ya mishipa mm. na kupunguza sasa mm. eh, ule ukubwa wa, wa mshipa eh na kubaki kuwa mdogo mm. na hivyo kupitisha damu katika pressure ambayo ni kubwa ndio kinakuwa ni chanzo cha pressure mm. au shinikizo la damu a mm. uh, sasa wewe unalizungumziaje kwa sababu ni ni ni dhana ambayo imejengeka miongoni Mwa mm -hmm. wanajamii kwamba mafuta ndiyo chanzo cha pressure na wewe hapa unataka kutueleza uhusiano wa wanga na pressure hii iko vipi hemu tu dadavulie yani jinsi gani wanga unaweza kuleta pressure na sio mafuta Okay, kwanza kabla sijazungumza jinsi gani wanga inaweza kaleta pressure lakini tu nitasemee tu ni kwamba ukiamini kwamba vyakula vya mafuta yani dietary fats vinapoingia mwilini vinaenda kubadilishwa kuwa mafuta ni sawa na kuamini kwamba ukila mboga za majani ambazo ni green mwili wako utabadilika kuwa green. Kwa ni kitu ambacho ni impossible haipo siku ambapo inaweza ikatokea. Kwa hakuna sehemu yoyote ya kisayansi ambayo inaonyesha kwamba vyakula vya mafuta kuwa vinaenda kubadilishwa kuwa mafuta vikaifazishwa hata ukitafuta katika e, vitabu mbalimbali vya biochemistry au vya msingi ya sayansi ya elimu ya juu hauwezi ukakuta hilo kitu hata siku moja. Kwa hiyo ukija je nani adui yetu ambaye anatusababishia kwamba mafuta yanarundikana katika mishipa ya damu. Nimekwambia moja ya sababu pressure inaweza kuwa ni mafuta mabaya yamerundikana katika mishipa ya damu Tunaita, atherosclerosis au hardening of the arteries zile mishipa inakuwa migumu haiwezi kupitisha damu kwa kutanuka vizuri kuruhusu damu